Otsaila iritsi zaigu aitziber, eta beste behin musika kasia zabalduko dugu? Eta nola? <laughs> eta nola, ba beti bezala, amapola more bat e, estudioan dugula. Hoi zen, gainera gaurkoagun bidatuak lan asko ba, erraztu digu ez, e, jakina delako oso ezaguna edo ospetxo ezpazara, basareak eta kaleak, karrikak, ba estuela zuri guru zakaoza askorik esaten, Eta esaten dena batzutan ere, ba ez da oso nahi, esaten. Ba gaurko amapolak mirari bai. egoeraren jakitun behar bada, bere internet bidezko atari propioa. E, sortu zuen, eta antxe badauka atal bat, guk Wikipedia deitzen dugun bezalako atal bat, baina berak bere buruari buru zegin. Ba irakurreko dugu, zuzenia nola? Bota! Hoi jaio nintzen mila behatzireun deiruro gehita magostean. Hurtzaroa sekretuz be betea gogoratzen dut, eta asko hitz egiten nuela, eta asko isildu, Baina dibertigarria, halaia, kantuan. Hemen urte bete berritan arte ederrak ikastera joan nintzen bilbora. Arteaz ikasi nuen zerbait, bizitzaz, bizitzaz gehiagoala ere. Unibertsitatea, karrera, unibertsitate karrera amaitua behutzen nuen. Baina sormenaren iturria beti egunda zabalik. 2004an, ariketak, lotzea, askatzea denean, proiektua abiatu nuen. 2004ko abenduan, falta ez diren gauzak, erakusketa horeretako Mikel Azulon egon da. Ausentzietara bidaia pertsonal bat. Beraz, politikoa dio. Eta bidean, bidea. Eta honera berak bere burari buruz ba, idatzi duena, eta gure ikerketa lana berriz. Erraztu duena. <risa> bai. Eta gukau ise diogu, eh? gure gaurko amapola moreak berria taldearen zategiten duela na eta hoi hartzunen jaio bada ere, e, oreretan bizi izan da eta berriz e, sorterrira, itzuli da. Artista izateaz gain, ba, esan genezak Euskara maite duela, Euskal ere badela eta historia pertsonaletik abiaturiko gaiak, jorratzen baditu ere ba, bere proiektu pertsonaletarako E, era bat kolektiboak direla esaten du Euskal Herrian egonik ba, politikoak eh, anitzetan izaten direrako. Asmatzugu bai bai <laughs> <laughs> <laughs> Ainara lasa Arratsaldeon Arratsaldeon zu eta ongetorri eh? gure txoko honta gure amapola sorta osatzen ai gea eta beste amapolaak gehi izatea. Ba eskerrik asko onbeiapenagatik nun hemen baino hobeto. Bueno, lehenengo galdera, ba, guk aurkezpena intagio, zer moduz galdetzen dugu, baina aurreko hastian, gombidatuatek, utzitzun, aurreko asteko gombidatuak zutzat, e, galdera, Onintzen behitak, eta galdera, hau xea. Galdetuko otzaten ara, eee... Ias, handezatzen dudan, eee... Ia merezi daben behin bakarrik bizi eta beti uraren kontra juatiek. Emakumi bada seguru noizbait uraren kontra joan dala. Ba, galdera hoixe utzizun honaintzak. U. Uh, Salia. E, bueno, ez dakit esango nuke igual e, kontra, kontra juatiak e, bere baitan ere bada makila igual zerbaiten aldeitia ez, orduan... Mm -hmm. Bueno, beti ez dakit merezi merezidun, baino... Bueno, korrontiak eraman zaitzen beti guztia behintzat ez merezi seguru. Orduan, horrei bueno, arreta jartzia behintzat, igual... Noi zaizaizun korrentea berezera amaten, eta zenbate anion nahi dezun bide horretatihun, edo beste bide batzuk harakatu... Da, zait horrek bete merezidula, o kontraitiak, o ertzetatik gibiltziak, beste bide batzuk topatziak, bintzat. Bintzat, arakatzea. Bai. Ba, denboran gertu dugunez, e, orain dela gutxi arte martxan izan duzu nazken erakusketa aipatuko ipatuko duguainara, e, Wikipedian esan dugun moduan, ba, Mikel Azulonbertan e, oreretan falta ez diren gauzak, e, nola, nola joan da? Bueno, berezia izan zen, azkenean, bueno, bi 2 urte herdi pasatjo da lan honekin eta ordun bueno, ba, jendaurrian lan bat jartziak ematen du bueno, alde batetik olako poz bat, lan bat bukatu izanagatik eta eraberean bueno, beldur puntu bat ere bai, ba ez dakiz ulako oso ondo nola jasoko dan eta bueno, Oa indik ere ba, kanpoko inpresioak eta iritzieek eta abar ba, bueno, batzutan behar baino gehio eragiten digutelako, baina, bueno, eraberian ere niko goga hondian eukaren bueno, bukatzeko eta erakusteko. Eta ni oso pozik ba, ba, jendeak komentario asko indizkialako, bertan idatzi zere utzi izkialako, eta, bueno, e, nik nahi nun bezala edo aurreikusi nun bezala baitare jaso da lako. Baina, era berian aurreikustez nitxun sorpresaskokin ere topo indetelako orduan, ba, ba, pozik, oso pozik. Bueno, aprobetsatuko dugu propabanda itzeko, e, guaino, txailian zer zarautzen ehongo delako ez da? Bai, hoi da, txailan zazpitik martxuan bira eongo da zarautzen, luzea erakusgelan, Aztelenetik igandea eta, beraz, egunero, arratsaleko seitatik zortzita. Beraz, gure entzuletakon bateko gu balin bada eka, e, Mikel Azulon egon e, e, eztena izan bada, ba, aukera hor txezarautzen, egun pasa apoletxeiteko eta tartetxe ta bat eskintzeko. Hoi da. Hainara, erakusketa hau ere barne gogo eta pertsonaletik abiatutakoa izan da, e, korapiloak askatzen lagundu dizu? Bai, bai, bai, bai, jakina. E, erakusketa jarri nunean e, pertsona batek esantzean, hau da hau, zuk dakazun lotzeko beharra. Da esanion, ez nik behar askatzekoa dakat horregatik lotzen देत. Ba, erakusketa hontan ere aurrekoan bezala, ba, protagonista nagusiak ariak dialako, ez. Ordun, bueno, nik beti sortzen dut, ez dakitan korapiluak askatzeko, baino gutxinez, eh toki batetik beste toki batea juteko. Eta bueno, korapiloak askatzeko edo gutxinez zeinego na sortzen didan zerbaitetik, bai, askatzeko. Azkenean gauza bera da bai. Konta eguzola entzulek eh, jakin dezaten eh, zertaz doa eh, erakusketa falta ez diren gauzak, erakusketa. Ba, egilea izan e, bueno, lan hau bidian sortzen junda eta egilea san hasieran idazten hasi nintzen. Banaukalako sensazioa... Urte asko pasazian harren sensazio batzuk nire baitan oso biziri jarraitzen zutela eta eragiten ziatela, ez? Eta, bueno, zeukaten zerikusia, aurtzaroan izandako bizipen batzuekin, eta bizipen horien zentruan zego hola baita, nik gara jartan bizizan itun ausentziak, ez? Mila e, bat zirenda laro eta lauko ekainan amagostean txilotzen duten ere ama aita egiten du, eta, bueno, ba, momentu hortan ere bizitzak ba, bueno, eten potente ahondi jasaten duten ere bizitzan, importanteen nazian pertsona batean ba, e, desagertu egiten dira ez. Eta, bueno, Ba, azkenean ikuste e, mekanismoa dela edo. Bueno, pertsona orok daukaguna bueno, aurreen barrdezu, indartsua izan berdezu eta sensazioa daukat garai hartan nola baiit, emozioen plano guzti hori nolaabaite geratu zela itta. Gerro esplikatuko ditto hobeto, baina nik baduka sensaziola garaai hartan gorputza galdu nula ka geroztik bizi izan itsala piskat arrazoian eta lepotigoraz mm -hmm. eta lan hontan eh eina izan dudana da kontatu ez gertatu zena baizi eta gertatu zenean nik sentitu nuena zergatik ba garrantzitsu hitze hitza delako nolabait izoztuta uztea e, Sentimendu hori, sensazio hori. E, zer da, aurbatek, nik kasu hortan, ez aurguztiek, ze pertsona bako itzan, eta jakina aurbako itzan bizipenak ere ezberdinadia, beste faktore batzuk eragiten dute, baina nik ze sentitu nun garai hartan. Eta ez garai hartan bakarrik e, ama txilotu eta kaldegin ostean, baizik eta nolakoa izan zen ordu arteko nere bizitza ez. Horretik esaten dut, lan audela ausentzietatik presentzietarainodoan mm -hmm. bidai bat, dala faltei buruzko lan bat, Galera ausentziei buruzko lan bat. eta ez diren gauzak diren gauzak jola horrekin ba, karrina izan dut dio Ebasarri handiaren ez diren gauzak e, poema, Ba, oso oso aspaldirak irakurritare eh arrastondia utzi zulako poema arek nigan ta bukaeran esaten du ez diren gauzak ere badira bizitza ez diren gauzez ere osatzen delako. Eta ordun ba bueno eh ematezian bueno joko horrek ba, bueno, izenburuan fiskat mm -hmm. jolasteko aukera ta oixe. Eta denbora pasarren presente duzun gaia, presente dituzun sentimentuak. Bai, al, bai bai bai bai, presente ditudian sentimenduak dira presente ditut, bueno, gertatzen zaigun guztiak arrasto batuzten delako gugan eta arrasto horrek eragiten delako. Kure bizitzan zehar beste esparru askotan, ez? Bueno, nikuste utete galeraren e, inguruan Arrakutzitako arrastuak eragin didala urtetan, orain gutxiago, ba, lan asko indetelako eta ta lan honek ere laguntzen dialako sentimendu hoiek horregon arren beste modu batea bizitzen. Eta kontatuala kanporago daude, ni gandi kanporago daude. Ordun behar bada erakusketan jarri deten lehenengo momentuan egoera ez da edo apenas ezta, ez da ezer aldatu baino erakusketa ibiliala nik sentitzen dut e, aldatzen dela. Gero eta indar gehiago daukatonta hitzeiteko, kontatzeko, konpartitzeko, bueno, hori, hori da, bat. Eta gero da baita ere e, erabaki erabakizana, ez? E, momentu hontan hau hitea, baita ere Bueno, arrazoiak ornola jokatu du paper bat, ba, erabaki dut, hori eta hemen sortzi urte dauzkaz, baina bueno, ba, bau de belaunaldi bat jauain heldua geanak eta guk izan genituen bizipen horiek. Beraz, guk ez badu kontatzen zen kontatuko du hau ez? Mm -hmm. Eta kontatzen ez dena ez desitzen? Claro, horregatik esan nahi dut, bueno, nahiz eta nik egin deten, e, ba, barru-barrutik eta barruak eskatzen zialako lan bat, Niku lertzen dut, testu inguru batean jokatzen dela, or, jokatzen dela lan hau ere, nik bizipen hau Nikola biziaren gertaera hauek, e, edo egoera oso antzekoak bizi zantzituzten, e, belaunaldi bat badagola, eta eta irutze zait, bueno, bakoitzak erabakitzen du, zer eta noaino kontatzen du, baina baina hola ino, ez da, beste inorrau kontatu dezaken inguez bagea. Aipatzen aizera kontatzearena, ez? Eta egia da eh gaur egunzukesan bezala badela ba belaunaldi bat badirudiaena kontakizunaren lekuko hartzeko preste agertu dena, ehzukerakusketaren bidez, gero badira batzuk filmen bidez, liburuen bidez, eh haurtzaroa tipikoak egon direlako Euskal Herrian, ez? Jende askorentzako E, kontaketa honek, e, iruditzen zaizu lagundi ezaiokela e, jendarteari e, garrogongo egora politiko honetan e, ba, begiradapiskat abanik hori zabaltzen? Bai, bai, nik uste, bai ez, bueno, negana beti esan dut lan honen bultan e, asko interesatzen zaizkiala e, ertzetako historiak. Eta iruditzen zait, zentruan jartzen degula eta eta, bueno, e, ulertzen dut, e, gertatu zena eta ze gertatu zen eta kontakizuna eta errelatoa eta... Baina hortan, Norbanako bako bizipenek ere... E, ekarpen bat egiten diotela kontakizun horri. Eta gaina ez, da, ez bat bestearen kontra egiten dutena nolabait, e, mosaiko hori osatu ez kontakizunen eta hor Nik zalantza handia dazkat, e, historia bat eta bakarra kontatuko den, e, gatazka politikoan inguruan, eta bar... Horregatik garrantzitsu iruditza zait mosaiko hori osatzea. Eta ekarpen egiten dion, bueno, nik, ustet, nik ez dut elguru horrekin egin, baino iruditza zait... E, implizitoki bere baitan egiten diola eta gainea, E, emozioen planoetik eginda, lehenengo gauza guk gure buruari ere, ba ematen diogula, sentitu horri buruz ausnartzeko eta sentitzen uzteko. Hau esan nahi dut, lehen nahi zuzen nahi patuetelako ba, ama txilotua eta haitake hiese egin zunean, bueno, aktibatzen zaizuna nik iru urteko aizpatxiki baneukan gaina, bueno, nik zortzi urtean euskan, eta da, bueno, ardura hartzea ez. Eta orduan ardura hartze hortan, inbardezu aurrea, indartxua izan, ez erori, ez, ez. Eta ordun nere ustez, momentu hontan indarra hartzeko modua bidea izan da, onartzia, nahi baldin badata hola esan nahi bada eroitzen uztia, nahi bada hola esan aula izatia, irutze zaitzelako, oi dala momentu honetan ekarpen aiteko modurik interesgarriena, eta irutze zait sormenetik ere, ba, bueno, ba, ekarpen oso interesgarriak indeitezkela momentu honetan bai. Amabi kuadro ditu, eta beste bat ere bada, amabi gehi bat, sangot guainara. Bai. Eta amabi kuadrok dute egitura berdina, leku bat, soineko bat, zuloak, eta amai irugarrenak zertu berezitik. Ba, amairu garrenak du berezitik, lehen e, ausentziak eta presentziak aipatu deten bezala, hain zuzen du presentziaiek oroitzeko eintentzio batez. Amairu, e, aurreko amabikuadroetan zuloak daude, e, bueno, ausentziak irudikatu nahi dituzte, zuloiek ariz josita daude, Eta azkeneko kuadro hortan egine izan detena da zuloietatik ba, momentu hartan desagertu zien presentzia guztiaiak nolabait, bateratuta ekarri eta kuadro bakar batean jarri ez. Eta de, ikusten du naho, ohartuko da, kuadro handiena naho, hoxe ez. Azkeneko hori edala, beraz, e, pixkat kontakizunan bukaera da, ausentziak handiak izan ziala presentziak handiak eta indartsuak eta ugariak izan zialako ez. Eta orduan pixkat, eh, naiz eta ausentzietatik abiatzen da azkenian badala pixkat gara oroitzeko eta gara osatu zuten nere bizitzako personako oroitzeko lan bat. Jende askorentzat eh, bezala, eh, gara jartan zuke, oh, no, endaia izan zen eh, estenatokia, endaia herria, E, kutsu negatibo edo bizitzaren gertakariak direla eta e, alde negatibotik edo esan genezak e, gogoratu, pairatu bizi zenuelaen daia hainbeste e, urteta gero, nola gogoratzen duzu zaskotan kostak egiten da berriz estenatoki hortara itzultzea gainera argazkiak ere angoak dira Bai, ba, baitu Egi jasen, e, saiatu naiz ainara heldua alde batea auzten eta gogoratzen aurran hitzala nola sentitzen unua, ez? Ba, pixka, trampa ez eziteko nere buruari zehazkenean, nik egin nainunazan e, alik eta lan fidelena momentu hartan sentitikun unakin. Takaro, nio ainen, da itzuli hitzulin naizenean? Argazki jakitea e, konturatu nintzen, aurran nitzala ere naiz eta arduraz bizi eta len aipatu duten guztioi eraberian aurban nitzala eta ordun ark bateukan abentura kutsu baneretzako, ez? Ja. Ordun sentsazioa dakat sufrimendua edo minak edo diala geratu zianak eta gero pixkat geotea helduagoa inala, kontziente izan naizena. Jakina orduan sentitu nitu baino baita ere, bat bueno, garai oso arkez, nire bi urtetatik zorti urtetako garaiak, bat zeukan aventuraren, sekretuaren, bizitza. E, oa indikanetzea oso ondo jabetzen mm. zernun kokatu ez. baino egila da, Ba, gure bizitza, gure lekua bueno, guazte gurutan juten ginen ara. Aita bueno, bolara batean ez genuen ikusi, gero jaen daian e, bizizanean guazte gurutan juten ginen. Eta gure leku bakarrak, eta oain argazkiak atzian gaina hortazo hartu naiz, ze leku gutxi zian horrek ere piskat izlatzezun gordeta bizitzeko bizi beharroiez, zian muga, etxea frontoia zela nire jolastokia eta ondartza tokatzen zanean eta eta Buelta asko emanda ibiltze ginean alde batetik bestea, ez? Badazpadako neurriak hartuz eta oi izan gure gure realitatea eta hitz egiten nahi ez ba 1984tik 88rako aldi hartaz, gal, E, tensio hori baina hori gero jakindenik zenbait bizipena oi zen baina, baina datuak falta zaizkizu ez ordun saiatu naiz aliketa fidelena izaten baina egia da gauza askotaso hartu naizela adibidez lekuak oso gutxi ziala orain itzuli naizenean ez eh irudiai buruzai gear gazkiei buruz baina hitzake badute bere presentzia e, erakusketa hontan Argazkibako bakoitzak du onduan poema bat edo idatzi zerbait. Hmm. Bai, ba, lan hau egia esan, testu horietatik hasi zen. Elena ipatu dit, ba, ez, bidian bidea jartzen detorre eh, nire zuek esan dezuteen... Wikipedian. No? Wikipedia. <laughs> Bi, Bidean bidea. Eta, bueno, nik azkenian erabakinun bakarra zen, asieran, honekin zerbait nahi nula. Gai honekin barruan ban eukala zerbait askatu nahi nuna eta erabakihoi hartu nun. Ordun, erabakihoi hartziak sortu zuna leku bat. Nik horrea gauzak ekartzen joteko. beste gauza batzuk bere kabuz etorri dira baino ba, onartu inun, azkenian azkenean gertatu zen zitza beste elkarrezketa matean aipatu nula Uxualberdik Euligiron banatze itula eh etzitzia eta ez. E, etxitziak dakalako bere baitan frustrazioa eta errenditziako narpena. Baina nintzen errenditu. Esan nuen, bueno, honek e, eragiten dit eta honekin zerbait nahi dut. Ordu nahi nintzen idazten. Eta ordu nidatzen ditu erakusketan dauden testu horiek. Jakin gabe oso ondo, testu hoiek azkenean noizpatia erakutsiko nitu nun baiten edo Baina orsortu nuen leku bat, denbora bat, espazio bat, lan hori elikatzen joteko. Eta testueek iratzen ditunean bai argizeon, gai hau da, badago bat zeon kontakizun, bat ari bat, bat narrazio moduko bat, eta hiru aldi edo erakuste ditun usten testueek. Alde batetik, ba hama txilotu taitaki es egin aurreko garaia, nik bizitza sekretua deitzen detena eta garaiari lotutako bizipenak testutan bestea da ama txilotzen dutenez ama espetxera bisitan joandako sentsazio horiek eta jasotzen dituzten testuak eta gero daude aita bestaldean errefuxatu eontzan garaiko bizipenei lotutako testuak eta gero aita txilotu zutenean espetzean eontzen garaiai lotutako testuak Eta, testu horiek ba, naiz eta hasi gero plastiko kikuadroak sortu nituen zelantza eukin jarri edo ez. Oartu nitzan ez jartzean e, erabaki posible hortan zehola, ba, enbat ez zian beldurra, ez? Ba, testu horiek... Oso pertsena alak ziren. E, Betu, horrek ez dakite inkonstiente puntua daukadalako edo zer da, baina ez zian erreparoa ondirik ematen gehiago zan, Baila, literari horik baut <risa> ez zuten testuaiek erakusteko. Piskabetik, kanpoko begira da, juzgu, epai, kritika, hoien... Eta azkenia nuen, e, jakina baietzen, nire testuak ziala eta gaina ezinbesteko pieza ziala lan aurlertzeko, eta gero plastikoki sortu nitun e, lanen e, ezinbesteko osagarri ziala eta bai, kuadro bakoitzan onduan testu badago, nahiz eta testua dago, naiz eta testuak kestion zuzenean erreferentzia egiten kuadro bakoitzari, baizik eta narrazio oso baten parte dan gehioz, ez? Ba, aurrera egin aurretik lehenbiziko abestia intzongo dugu. Anarin ia abestia ekarri zu Ainara, zatekan. Farritu. <laughs> <laughs> bueno, egia esan, Anarin Eo zein abesti ekarri nezakeen. Mm -hmm. e, oso zalean naizelako, eta naiz eta asko kesan oso iluna dela eta zean ere uste zindarrez betetako letrak dialako bere baitan. Eta nire bizitzan presente ondalako, azkeneko urte luzea hauetan. Eta ia konkretuki, ba, bueno, badaukalako gorpuzari lotutako zerbait eta gaina badaukalako neretzat, va, va es saldi clave bata la esquerrak aula garen zalea zinen txikitan. Txikitan ez. orain gehiago. Baina, nik txikitan soñekok pila bat, erabiltzen ikan. Ara. Eta ainara ke bai. <laughs> nik bai, bai. Zerbatxegatik an, azaltzen diak kuadro guztitan. Bai, bai, egila esan, boi, lehenai patu ezten bezala bidian bidia eta e, konturatzun nitzan momentu batean Eh, gero aipatuko nahi nahi balimada zutebizka kuadroen eraikuntza prozesua eta nola joan da, baina, ohartu nitzan, neuzkan elementuekin etzela naikua, eta ez nula naikua atmosfera egoki sortzen, edo ez nula nahi beste, edo naiaina ondo hondo espresatzen, eh, nahi nungu zilaz. Eta, hor duntxe nola momentu batean, eta izango sinunik, ez da ezta gezer, ze gauza hauek gertatzen joten dira, baino ohartu nitzan bueno ba urtzaroa, ez? Ta urtzaro hartan hasitzenzan pixka simbolikoki ze elementu interesgarria ontzitezken pentsatzen. Eta bi gauza alkartu zitzaizkian bat zan oso soineko zalian hitzala eta gaur egune banaiz. E, baina oso presente ez deudela soinekuak nire, nire bizitzan txikitan Eta gero hortaz gaina, ba, galera edo ausentziaiek edo bueno, kolpe Ua jasonun momentuan lein aipatu zuten bezala ba ne, eukinula sensazioa gorputza galdu nula, ez? Eta ordun polita iritu zitzaidan eh soinekuak egan ustia eta kuadro guztitan ustia, ba piskat eh haurtzaro ura gogoratzeko eta eta pixkat, e, galera hori ere transmititzeko, ba, soinekoak dialako nolabait haiziak e, nundi joko egan kuadro guzitan e, ageridean elementuak ez. Eta egila esan horregatikan aukeratu nun ba, simbolikoki e, kuadroen komposizioa e, ba, laguntzen zilotelakoan. Aipatu dugu ere, aria e, agertzen dela e kuadro guztietan kontigo zu piskatolan zureari pegi batzuk eskeintzeko edo nolakoa zerekin egingo topo erakusketan bai ba lena aipatuten bezala testutatik abiatu nitsan eta claro testuetan lena aipatu ditudan hiru aldi horiek zeuden pixkate piskat ba, pixate, ba taitak, e, alde ies egin aurreko garaia ja ta gero amaren espetsealdia aitaren, bueno, herbestaldia esango duta, gero espetsealdia. Ta orduan erabakinunean ja plastikoki zerbaiti nahi nula sin pentsatzen zer. Zen ere sortzeko modu hau izaten da jendea galdetzen ditenean, io ze disiplinado zeiten duzu ta beste este jakiten ze erantzun. E, lehenengo pentsatzen detelako idea, kontatu naidetena, kontzeptua zer dan eta gero ba horrek ematen hau material bat o beste aukeratzea, ez? Ta, bueno, kasu hontan pentsatu nun, e, interesgarriak izan zitezkela baina bueno, argazkia baino argazkia gero zulatu ziteken euskarri batean e, e izan inprimitzia modua. Zertako euskarri e, ba, zulatu ziteken euskarri batean itea e, eta bagero josial izango zen euskarri bat behar nulako. Zazkenean nik hemen ariketa ariketazan, ausentzia horiek irudikatu, baino ausentzia horietatik osatzeko, sendatzeko baino osatu, gehiago gustatzen zaititza, osatzeko ariketa bat e, itean indualako ez. Eta ariak horregatik, ba ariak e, lotzeko, askatzeko neukan behar, E, hortatik abiatuta ba lotzeko aukera ematen ziatelako, aurreko ariketak erakusketan ere lanian ariak presente zeuden, eta ola badukat barruko intuizio eta sensazioa eta goa hurrengo lanian ere eongo diala. Beraz, esango dugu lanetik lania euskarri aldatzen dela, baina ari jarraitzen dutela. Orduan bono, Ikuxte ahun aurretik irratian entzuten nahidanak, azkenean pixkate lanak okatu dezan, mirarik lehena ipatu den bezala amabikei bat kuadro, horietako lehenengo amabiliak dira kartoi gainean imprimitutako argazkiak, denak endaiakoak. Ba argazkiak egitea erabakin unian neukan leku bakarra e, endaia zalako, e, bizitza sekretuaren garaiari lotutako argazkilik ez neukan eta espetxekorik ere ez beraz gehatzea zitzaidan bakarra zen, eta gero aparte, bat zeukanetzako esanai, zea simboliko bat, ba, e, bestaldea, iparraldea beti bestaldea, orduna niretzako lan hau ere bazen, nire bestaldea zitzeiteko aukera bat, eta, bueno, behirutu zitzaidan pixkate joku polita... Izan zitekela, beraz dia, endaiako argazkiak kartoi gainean imprimituak, kartoi hori gero zulatuta dago, zulo asko daude. <laughs> ba, bizkat galera edo ausentzia horiek irudikatu negituztenak, eta gero zulo horiek daude ariz jorsita. Eta, esan bezala, eh, azkeneko kuadro hortan daude, beste amabiz horietatik ateatako pieza guztiak. Eitz ez uketjiean dituzu radiografia zar guzti egin zaite den duzu. Está está gindun gordet zituan <risa> ere. <risa> bueno, ba aurrengoan ainaraiaeman beak erakusketa bat hingo dizulako radiografiaekin. Eh, non diga no aurreko erakusketa izan zen, eh, ariketak, eh, ariak protagonista, baina radiografiekin? Bai, ba beitu. Eh, bueno, Hor nere, renkontatu ez duten Wikipedia hortan, esaten dut arte errak kastea junitzala Bilboa, naiz karrera bukatu gabe utzi utzinun. Eta gero urte askotan plastikoki, ez dut, bueno, urte asko pasea ditut ez er, sortu gabe edo ingabe. Sortzen bai, plastikoki, esaten dut, sortzen, hemen gaudenok eta beste askok, gauza asko itentxugu sortzen, gauza asko sortzea ditugu egunero. Baina plastikoki urtiak zian ez errezunula iten, Eta, ala ere, e, radiografiak beti irut zitzitza izkia, bueno, ba, igual esango dut, baina pasain gozaiz, baina igual zortzia e, bat urte bai, radiografiak euskarri bezala oso interesgarriak iten zitzitza Zergatik, ba, dialako gure korputz barruko argazkiak. Eta, ordun beti ematezi alako e, sensatzi ikaragarrizko aukera ematen zutela, Euskarri hortan kokatzeko, ba, gure barruari buruzko emozio, sentimendu, hor, bueno. baze zerbait, eta Euskarri interesgarria itazitzean. Eta askotan probatu nuen material ezberdinakin, marguekin, eta baino, emaitza, etzitzean, interesgarria iruitzen, etzitzean, gustatzen, etzun funtzionatzen, eta hor, neuzkan, bain, neuzkan radiografia batzuk, 2000 eta zazpillan ezbarkatu. Ez 2006-2006 lehenengo aldiz hanka bat hautsi, eta gero 2002-an berriz hanka bera hautsi nuen arte. Eta, bueno, e, nik uste tanka auztiaz aparte beste zerbait ere hautsi zitzea edala garai hartan. Eta bueno, ba kasualidades iritsi nitzan, ba bo, asko etzia neoteko, ba jan, sendatzen eta eta ariekin eta josten beste gauza batean hain nitzala, ba radiografiak ez neuzkanegia izan urruti, ze beti distanta hola nahiko gertu bezela neuzkan. Ta ordun pentsatu nun, ta Josiko ban ditu, Eta pentsatu nun saitun ba gilea san josten hasegonesta zartatu hingo dia. Ba ez zian sartatu. Eta ordun, ba, josten hasiela eta gero argitara jarriela, ba zuloaiek ba, izarren kostelazioen antzeko zerbait bihurtzean eta ordun, bueno, ba, kasualidadeak eta momentuak eta, enfin, faktore askokera intzuten e, hartako gaur egun lan hartaz esaten det, eh balio izantziela lanark ehindeten azken eh lan hau iteko. Zergatik ba, lagun batek esaten diten bezala ematen du hor randamiluak eta garabilak eta egitura jarritu hor zure gorputz barruan eta egia esanetze bilen ustet oso oker ustet e, lan hori einula nere barruan ba, nundik ibili eukial izateko gero oain indeten lana hau sortzeko Beraz? Eskerrak Ezker, hanka biala izaportu zen, bestela, ez da honera guzketarik. Bai, bai, bueno, azken da, bai, lehen horregatik onentzagaldetze zian, ean, izaz, beti kontra ibiltzean, eta, bueno, pixkat e, zentzu zabal eta osoago bat eman izan diot, bueno, gertatze zaizuna e, baita ere, aukera bezala bizitzeko e, zentzu, bueno, alde hortatik e, ulertuta, ez, e, Egia esan momentu hartan ez nun bizi izan, baino gaur egun tahtzea beira, ez? Kausak ulertze dituzu, kokatze dituzu eta esatet, bueno, ba gertatu zaidan guztia eri esker edo gertatu zaidan guztia gertatu zaidalako sortu deta hau, egin deta hau. Beraz, faltaierei eta ausentzieei buruzko garai hartako oroitzapena niretzat ez da iluna, ez da beltza, ez da da nire bizitzan parte, eta da olakua naiz baita ere uagertatu zitzai dalako. Orduan, bueno, denak du bere beste aldia. Esan dugu erakusketa Mikela Zulon egon duzela horretako eh, taberna batian, baina ez da taberna hutxea. Bada eh, euskal leku bat, arte antzatleku bat, literaturan leku bat, eh, literatura leku bat. Eh, nola deskribatuko zenuke? Bueno, Netzako Mikel Azulo, zer baino lehen da kultur elkarte bat, e, Netzako horeretako mm, kultur dinamikan eta kultur bizitzan e, bihotza, esango nuke, elkargune bat, beti zabalik da ona e, jendian proposamena jasotzeko, eta izugarrizko dinamika aberatxe eta zabala daukana urtean zehar eta bueno beti ere pixkat, bere irizpide propioi eta bere egiteko moduei ba fidela zaiona e, elkarlana sustatzen duna beste beste eragileekin ta bueno netzako ezinbesteko e, e, e, bueno, e, erreferentzi bat urtetan ez oso irutze zait oso bestelako izango litzakela oreretako kultur dinamika Mikel Azuloi gabe eta bueno Mikel Azuloren bueltan e, e, dabiltza norbanako eta eragile asko nekarpeni gabe. Huen oso garrantzitsua eta herri guztietan beharko lukena. Endaian ez dago. Ausentzia <laughs> <laughs> bat. <oida>. Hainara, <laughs> e, zure izakera eta bizitza eramateko modu bat, aipatzen ari gara ez? Pentsatzut guzti hau aixi aldian eta erabate kutxuna duzun gauzen kajoian edo e, atxikitzen duzula bainan etzerantaz bizi. Ez. Ez ez da. <laughs> eh e, berria taldearentzat e, lan egiten duzu. Bai. Eh gustatuko leitzezuke arteaz bizitza edo edo lanean ere, bueno, baduzu sormenetik, esta. Bai, bueno, len aipatu dut eh nikuzte sortzen eta bueno, E, zuek sueque ni añada kizute hontaz e, bueno, sortziak e, zenbait lanetan bai ba, ba zuarresko presentzia daukala egunerokuan. beste gauza bada plastikoki edo bueno, artista bezala edo bueno sormenak ze, ze tokidun zure bizitzan nei oaingoz eh Ne hurri naikua zait e, lanak ere asko ematen dit, asko eman dit, e, Baino netzako dia nire bizitzako espazio ezberdinak eta, eta bizitza oso bat osatzen dutenak, ez? Orduan, bueno, egia esan, ekarpen asko ikasi ikasidete berrian lanian, e, egunero ikasten dut zerbait, e, jende asko ezagutzeko aukera eman dit, Eta eta nere sormenaren edo artista fazeta horretarako ere ba, ba lagungarria ere izan zait. Ordun, bueno, esango dugun ere denbora librean iten detela eta hoengoz olaxe jarraitzeko plana da katalabestelare elitzake oso erresia izango. Osea ke ez dagite izan den bigarren abesti bat aukeratzea inara. Zea bestiek erri gozu. Ba behitu ekarri dut Neibor taldearen e, nuntzaren abestia. Eta ekarri dut egia esan, ba, azkeneko hilabete hontan gehien entzuten nahi nahi zen diskua delako. Dauka netzako atmosfera bat oso atxegina, goxua. Bizkate, irakurtzen nien Gaztelupeko hotxakekin argitaratu dute diska eta Berez, e, musika barrokoa iten dutela, baino okazu enten musika barrukoa egin dutela. Eta, ba, gila esan oso giro goxua dula irutzen zait, eta, hola, kulunka goxomuhuko bada dizka gozila, eta horrexeatik ekarriak, dizkako lehenengo kanta, nun zare. La, kulunka gaitzen? Ezin unë txare nesan Zembatur te digusu noan Ma indire narku peko Illunan Puntxu sinala Pentsa Izar txiki Baten Errautza Uste gizan Sinala Ta izango sinala Deskuido baten Urratza Ioleren Unzaren Lai rai rai rai rai io leren utzare lai rai rai gaua hartu ni joan harri gorriskotor rebaten Nolaitzuli etxera, bide txurrera, elurra jari bazuen. Alageatu ginen, elurrezko mapatxurien. Erregeta erregin, kolombina tarlekin, munduko zalantzatzen mu salantza dieu io letene unsare laira ra ra ra ra ira, ira. io letene Nun imo arena berri Isilik eta trebe Ezer esan gabe Bigurtuz intiusten arri Hortuz botan ikusa Lehertzen aizan anotza Lore hilak Corrilla verdea, ama Gloreilla glurrean, begillera orrean Corrilla verdea, ama Eskoletan plastika esatentzaio nahi, ez dakit e, bi ordu hastian eskaintziote. dote, ez git, gutxi giden aurre jutsi bertzean denboa gehiago e, barruan duten hoi askatzeko, sentitzen duten hoi azaltzeko, nola ikuste zuzuk. Bueno, ez dakit igual disziplina bakarra da honori iteko. Zene edat gauza bada artea eta sormen plastikoa nahi balimada eta bestia sormen aurregatik lehena ipatzen hun Bueno, nikuzut gauzak egiteko moduan datzala kontua, ez? Orduan kontua da igual, historia nola erakusten dan, eh literatura nola erakusten dan, be azkenean eh bueno, iten ustia pixkatez, be, deskurritzia eta bueno, sormena iritze sait zehar lerroan joan behako luken zerbait dela geio. Ze azkenean gauza bea aite nahiko ginak eh plastikai ordu geio emanda ta igual beste batzuik kenduta, ez? Nik ez dakitzen batean dangarrantzitsua haua ordu gehiago eskaintzia, baina bai e, sormena eta, eta, bueno, bakoitzak e, emateko daukan hori, mm, ze uste den edakagula zerbait emateko, ba, leku iti, apixka disziplinaetan, eta igual metodologiak, nahi balin bada hortan igual sakondu daiteke eh? baina Zagindik guruan bat irakasleak eta oso komentzituta naho e, beste batzuk alderatuta kurrikulum berdina izan agatik. ba igual irakasteko modu ez berdina dauzkatela ez, edo parian daukaten azkenean pertsona hori tratatzeko, eta beste balore batzuk transmititzeko, eta, bueno, irutza zait gehiago zehar lerroan landu beharko litzakela sormena, eta uxi. Lehen aipatu duzu, zure bierakusketek, ba, aria e, dutela, mm. pentsatzen hasi zarela da uste duzula irugarrenak ere aria izango dela, eta nahi zeta jakin galdera honen erantzuna izan daitekela, oraindik ezin dute zer esan. <laughs> <laughs> Segura aski, gubak, zerbait, ba duzula pentsatua. Bai, bai. Zerbate bai, zerbate. Bai, piskat zeoz esango izuet, zeoz esango. Es, eh, len <laughs> e, arriak e, aipatzen ditun eta eh bai, esandetbaitaren momentu batean, ez? E, lan honekin ulertu detela piskat aurrekua, ez? Ariketak, radiografiak edo piskat zentsu osua lehenengo lanari, lanari bigarren lan honekin eman jotela, ez? Ba konturatu naiz bigarren lano hontan eh itenai naizela itenai naizena nere ustez edo sensazio hori daukat bintzat dala nire gorputzera bidai bat ba momentu batean galdunun gorputzura berreskuratzeko bidai bat ordun nere ulrengo lana e, lotu ehongo da edo modu esplizituagoan nire gorputzakin. Esan dezagun, hau dela, gorputzaren erreskate <laughs> ariketa bat edo. Baina, bueno, a ber, hau oso idea orokorra da, eta da, bueno, sensazio bat, gero hau plastiko kizertan gauzatuko den, lehen esan aipatu dizuet baita ere, ba. e, oa ingo lan hau falta ez diren gauzak, testutatik abiatu zen, hau ere, ba, gorputzana esaten detenean da, bueno, e, sensazio bat, urbilpen bat, ez, hasieran fokuak oso ere mu zabala hartzen du eta gero jute zea pixkat, gehotageioen fokatzen, gehotageio zehazten gauzakera bakitzen, da, argi, oso argi dakatena da, ezakatela inungo presaik. Zenei, detenik, bi urte terdie manditut ontan, baino ez inun, E, nire burua iagindu nilolako epe jakin batian bukatu behar nuenik lana. Ibi mila eta mairuko urteasieran e, Mikel Azuloko e, kideekin lotu azaroan itea erakusketa, ba, bueno, gauzak planifikatu aurre ikusita antolatu beharra daudelako, eta egila da, bueno, ba, EPek ere laguntzen dutela pixkat antolatzen eta definitzen, baina ean nik art, e, ordurako ideia oso landuta eta erabakita eta garatuta neukan. Faltazan azan, bai... ...produkzioa produktuabea, ez? Ba, ba, hostia azkenian eta hori bukatzia. Orduan, bueno, eh arriak e, ere gorputzera aiten ai nei zen hortan, ba ba iruitze zaik pizkat e, konposizio bat egongo dala, ez? Da, gorputza osatu behar bat eta lotu behar bat, ez? Askatzeko bitu. E badaukat baita ere sensazioak gero igual hurrengo lanakin etortzen bali manaiz oso mm -hmm. ze oso ezberdina kontatuko dizuet baina e, trilogiak nola izaten dia ba sensazioa, sentsazioa hirugarren lan honekin edo bueno, bidean egon daiteken horrekin edo dakaten idea honekin eh e, zerbaiten bukaera edo izango dala Zerbait histeko mm -hmm. Horratik aurreko lan eta hau, dia piezak, bezala sensazio hori daukat. Eta hor duen, bueno, e, ari jenakin, ez dut esango igual hor bukatuko danik, baina badaukat sensazioa pixkat isteana. Zeo zeo, falta zaitela pixkat hirugarren hori isteko eta boro biltzeko, niko igual nere hitzajango ditut, eta horren gogan esango izudet beste zeo baino baina gaur hause da, <laughs> zertitzetela. Baina, Eta guk sentitzen duguna da saioan bukaerara iritsi hala. Bai Mirarik gidoian hiru folio zeuden ta oso bat jan dezue. Eh? <laughs> bai, baino ze <laughs> asko itzetetela nikoxu masatzea. <laughs> Denborak agintzen dugu e, saioa luzatzen hasi beharko dugu. Oh, Kafetartolia kit, nik ikuste utoixe dela honena. <laughs> Gu etorriko gea berri ze. <laughs> Bueno, ba, sintonia honek adierazten osaioa bukatzeagoa zela, baina aurretikang gure Galdetegi Morea erantzun behar dezula, baina arteko gonbidatuek erantzun dituzten Amar Galdera beak. Motxian hauek. <risa> Motxian hauek. <risa> Beti abisatu jendugu <risa> balparek. <risa> para... <risa> bai, bai. Bueno, e, guztura egon altzea. Ba, egia esan oso guztua, etxian bezala zuekin, eta egia esan, bueno, eman sortzen dezuten giro honekin zaila da gustora ez zertan euskarak. Ainakara zuriz e gustu koloretako mapolak e, gustatzen zaizkizu. Neri horiak. Existitzen dira. Zer da zuretzako berdintasuna? Netzako berdintasuna da aukera berdintasuna. Behin idatzi nun e, eskerrak berdinak ezgean. Bestela ezer deskurritzeko ez genukela izango. Baina aukera berdintasuna behar dugu, eta hoxe edan berdintasuna. Eta espilio horrean eh, jartzen zaiena, ikusten duzu? <laughs> e, ikusten dut... Eh, ikusten dut, ditu alde batetik, sensazio bat azkenaldian oso presente daukadan, eta da nagoen momentuarekiko onarpena. Denbora pasatzean onarpena. Nere, e, gero eta hobeto sentitzearen... Ez daukat adibieza adina eta kezkata denboa pasata. Ez daukat, bai, sensazioa gero eta hobeto sentitzen nahizena. Anditzen baita, no? zarenean zer izan nahizu edo zein izan nahizu? Anditzen nahizenean? Ni. <laughs> <laughs> eta izan duzu zu berreferentereik bizitzan. baiki jaian hola aipatzeko, ez. Arrapatzen azute piskatola, baina bueno, e, gertatzen zaigun eta inguratzen gaitun et, gaitutzen egoera pertsona guztiek, eragiten digutela. Ordun, bueno, erreferente jakinik ez nuke esango. Martxeak 8, azaroak 25, ekainak 28, txerdia urteko egun arruntak Ez, ba, arruntak ez, ba, ba azkenean errealitate e gordina asko ba lehenengo planoa ekartzeko egunak, bakarrak izan beharko ezluketenak eta baya, bueno, beharrezkoak ekartzeko bestela ere zaila data. Aina lan eguna amaitzen denean, etxeko giltzak eskuan hartuta, atea zabaltzen asten zarenean zepentsatzen zuen. Ba, pentsatzen dut iritsi naizela nire ba, nere babeslekura. Oi Eta hemendik ateratzen tsarenean zertan hasiko zara pentsatzen. Ba albalin bada ezte asko pentsatuko. <laughs> Saiatuko naiz asko pentsatzeko estan zerbait iten. Eta hau da galderarik eh, zailena herriari eh, ze punto hasi moten dio zu elkarrizketa honei Elkarrizketa honi, ez da ta, taulankabitzen, <laughs> batez ere zuen galderak eta... Egunen batean estatistika agateako <laughs> jo <oso noaz>, emaitzenak, <laughs> eh? bai, bai, bai, goian. Eta, bueno, ba, urrenko gonbidatuai galderauzeko momentua da, hainara? Ba, bitu pentsatu dut igual haulitzake hola galdera sakon eta emaitza, oi oh, erantzun hola, trasten dendalak eta jasotzeko zela. <laughs> Baina, galdetuko nioke, ze usai duen guztokoen. Ba, gure e, datorren gonbidatua oso errezmanabila inara ezagutzen duzu. Esango nuke, bebidasoaldeko bezala orkestu behar, ze irunen ibiltzen da, ondarrebin bizi izan da, daian ere, orain etxalarren, hoian e, etxe barrieta da. Gure datorren e, amapola morea, eta hause, mirari. Gaurkoak ere egin ditugu, hemendik amabost egunera itzuliko gara oianarekin, eta ainara lasa, eskerrik asko. Eskerrik asko zueben eta bihotzez, konbide Horrengo erakusketaren zai izango gara zeiaguk, zuk ez dakit gukarri dugu trilogia bat dela. <laughs> eta bitartean bautxailantzear zara utzen, ez da? Hoi oh, da, hoi oh, da, oh, da. Urren artea. Urren artea.